Nem! Néztak fogom magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Kejfel hey, Jancsi! Elég! a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik az elmúlásnak. Milyen jó, hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet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 Nélküled, s bár a lényeget Még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket Történjen már. Ha én zászló volnék Sohasem lobognék Mindenféle szélnek Haragos volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén. Jó reggelt kívánok! Ma 2020. április 27-e hétfő van. Ez a kfj minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és az internetezők, valamint Fiala János, az én volnék, akit láthatnak a képernyőn, vagy hallhatnak, valamint, valamint egyáltalán műsora. 14 éve aluliaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott berőfényes reggelen, amikor a hőmérséklet nagyjából 8-10 fokon a függvényében, hogy ki honnan indul, és nagy valószínűséggel meg lesz a duplája. Csapadékról nem hallottam, ami az útinformot illeti, amelyet elcsiftem más rádióállomásokon, annál jóval kisebb, mint ami egyébként ilyenkor hétfő reggel szokott lenni, de ahhoz képest, hogy veszélyhelyzet van, ahhoz képest viszonyt relatíve nagy a forgalom. Talán már mindenki arra készül, hogy a jövő héten hétfőtől, tehát kerek egy hét múlva, hogyan fogják enyhíteni az autók és a benne ülő embereknek a korlátozását, kijelátusi és egyéb mozgáskorlátozását. A mai műsor teljes egészében önöknek van átengedve, ilyen utoljára múlt héten kedden volt, 061877, 0877. Lássuk, hogy mire jutunk, jutunk-e egyáltalán bármire is. Ha valamire jutunk, akkor a cél az, hogy megfessük a mai reggelt. Történésekkel, megfessük a mai reggelt, hangulatokkal, mindarra, és mindazzal, amire egy ilyen nagyon faramuci tévé és rádió műsor egy olyan pacákkal, aki vezeti, mint én, egyébként képes. A zenét ma az illés, a fonográf és konzsuzsa szolgáltatja, a zeneszerző és az előadó alapvetően, vagy mindenféleképpen Szörényi Levente lesz, aki tegnap volt 75 éves, boldog születésnapot Szörényi Levente. Igen. Hát, hogy ez szeptemberig marad a tervek szerint, azért ez érdekes. Szóval most, Félana Jöcsi nem végül kerékpár ellenes, de szóval furcsa tartom, hogy egy teljes sávot azt mondják, felülvizsgálják, ha az igény úgy hozza, hogy kevés az egy sáva az autósok részére. Jó, maradjunk abban, hogy mi szakemberek vagyunk, ülünk a városházán és más utaknak a kerékpárosítása után, felmerül a Nagykörútnak a kerékpársávosítása is. Melyik szakaszról beszélünk? Ez az Őrvai úttól a nyugati tart állítólag, itt itthon vagyok, nem jártam a városban, nem tudom, hogy ez most. Is élőben, hogy működik. Az Jó, most ott tartunk. Most Jó, meg, meg fogom nézni. Én már nem készültem. Annyi napra készülök. Ma a, a beszélgetések viszik el az időt beleértve, hogy attól még tényszerűnek kell lenni. De tehát mi szakemberek vagyunk, ott ülünk. Mit mond, legyen, ne legyen? Miért legyen, miért ne legyen? Ezek szerint ön azt mondja, hogy ne legyen. Hát egy teljes sávat lekapni az autósok elől, hát hogy Ugye ez azt jelenti, hogy parkolni, van egy, par, van egy parkolósáv. Igen, van egy kerépáros sáv, és van egy sáv az autósoknak. Az ül a korvimazitól a nyugati pályában így. Az egyszer, szerintem. Én szerintem. egy autós? Igen, és, és az a dolgozom úgy a városban. Járok kelek. Azért szeptemberig így első blikre kimondani, hogy és az elsősorban problémát, ha jelent, akkor az majd május második fele, vagy a május negyedikei hét és június lehet, mert aztán nyáron, ha nem is koronavírusos forgalmi kép szokta fogadni azokat az embereket, akik kimennek az utcára, de azért akkor jóval kisebb. Az önvéleménye szerint, ahogy egyébként a kormány gyakran vádolja különböző intézkedések révén, hogy azok túlnyúlnak, hogy a türelem, hogy azok túl... Ez a, keres, ez a kereset valaki, ez ki volt? Ez az úr hangja. Valahonnan csak jön, mert it, innen nem jött, ez valahol az önkörnyezetéből kellett, hogy jöjjön. a rádióban. urh -ból. Ja értem. Nem. Mert hogy ön egyébként mit csinál otthon egy URH rádióval még pluszban? Hát várom a fóvart, fog. Ja, értem, szóval, hogy ön aztán fogja magát is kimozdul. Um, tehát, hogy a, a, a kérdés az, hogy, hogy... Külön elvesztettem a fonalt. Igen, hogy... bele szóltam. -e. Igen, ez teljesen megzavart. Mindegy, ha eszembe jut, akkor befejezem. Kell nekem annyi mindenre figyelni. Ja igen, tudom, amit kezdtem elmondani, azt kezdtem elmondani, a visszahív, akkor fogok tudni csatlakozni az utolsó mondatomhoz, hogy ugye a kormány gyakran megvádolják azzal, sőt a kormány el is mondta, hogy lehetnek olyan intézkedések, amelyek túlnyúlnak e, a veszélyhelyzeten, e, mert e, ehhez különböző érdekek fűződnek. E, én nem mondom, hogy ehhez hasonlítom, de ez jutott az eszembe erről a rendelkezésről, amely ezek szerint szeptemberig maradhatna fönn, jó reggött jó, tehát azt mondom, hogy ez, ez annak a logikájára fűztem fel, amit a kormány mond, hogy lehetnek olyan intézkedések, amelyek túlmutatnak a veszélyhelyzeten, és itt közlekedésileg lehetséges, hogy egy olyan ki fogja fogadni önt Budapesten, ahol több lesz a kerékpársáv, ahol egyébként nagyon sokan mondták azt, hogy legyen több kerékpársáv, illetve hogy a kerékpárosok közlekedését jobban segít, hogy ez, ez égetsz, forgalomszervezésileg mit eredményez, ahhoz Vitézi Dávidnak kell lennem, vagy kellene lennem, és nem vagyok az. Na, viccán. Megpróbálhatom felülni Vitézi Dávidot. Tényeket vár Hey, kitold a tarkarét százvirág Tényeket vár Hey, messze fent csábító szivárvágy Tényeket vár küldtem. Jó reggat! Jó kívánok! Igazából Gyuláról hívom ment, És nem igazából? Ráadhatom a tévét. Érdekes, hogy én most szembesültem, hogy van tévéműsora is. De ez itt hát, teljesen jó. Jobb később, is soha. Úgyhogy eddig ilyen testen is éltem, akkor a rádióba hallgatom, akkor most már nincs is rádióműsora, vagy van még rádióműsora? Ez a rádióműsora, nehéz elképzelni, de én most egy rádióműsort néz. De hát én megnézem 5 másodperc később. Így, van benne egy eltolódás. Úgyhogy ez, ez, ez még a rendszerváltás előtt hallgattam régebben a műsort, a műsorukat, vagy a műsor... Ebből azt következik, műsorzóta. hogy én öreg vagyok. Vagyhogy hát, ő se fiatal. Hát igen, én, ma, én is már 54 éves vagyok, úgyhogy hogy, azok jó műsorok voltak meg, amikor megállította egy-egy járók került a Margit Hidon, és akkor átmentek. Volt ilyen, vele. volt ilyen, na, volt na ilyen. Ezek tetszettek, aztán most... <kül> elég régóta nem hallgattam a műsorát már. Azzáról jelnekem, hogy ha külföldön már... Külföldön is néztem, vagy külföldön is dolgoztam, és akkor ez ilyen specifikus, egy kicsit olyan budapesti műsor De pont mert... a számból vette ki a budapestet, Aha. mert azt akartam kérdezni, Igen. mert én azért már nem vagyok annyira fővárosi gondolkodású, mint voltam korábban, Aha. mert hogy igyekszem más szempontokat nagyobb mértékben szem előtt tartani, hogy milyen az? Pont azt akartam kérdezni, akár Igen akár nem, hogy milyen érzés Gyulán Budapest kerékpársávosításáról hallani? Hát semmi. Miközben Ez kevesebbet a... hallanak itt az emberek arról, hogy mi van Gyulán. Úgyhogy ha már egyébként telefonát és megköszönöm, Igen. és azt mondja, hogy semmi különös, meséljem arról, hogy mi ma koronavírus járvány idején a helyzet, Gyulán. Hát az az igazság, hogy kezdjem egy kicsit az elejéről, hogy az édesanyámmal együtt dolgozott az édesapja. Igen. És utána az édesanyám vetette fel, hogy hallgassam ezt a fialát, mert tud 3-4 értelmes mondatot mondani a rádióba. A az édesanyja és az én apám hogyan dolgoztak együtt? Hát az igazság, hogy én úgy tudom, Igen. Hogy, az, hogy az édesapja Orvos volt, Igen. és az édesanyám pedig egy, egy egészségügyi szakközépiskolában volt vezető, tanár. És akkor így ismerkedtek meg, és akkor hát nem tudom, hogy milyen... Modern, hogy, de most ő, ők munkatársak voltak, vagy az édesanyja beteg volt? Vagy beteg Tehát, voltak. hogy amikor kiviszik a, a tanulókat egy kórházba, ha. és akkor bemutatják, hogy ezek lesznek uh -huh. meg a nővérek, uh -huh. ilyen uh -huh. szinten... Hát betanítól, vagy hmm, hogy mondják. Hmm. Mostanában már nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy végzik ezeket. Édesanyja ez még él? Igen. Édesanyám, hál' Istennek, 84 éves, úgyhogy érmék, e, e, úgyhogy. Most Pesten lakik. Jó, egy másodperc türelmét kérném, Igen. jó? Jó. Megadná nekem a telefonszámát? Most nincsen adásban. Igen, mert akkor felhívnám apám miatt. Milyen emléket őriz róla? magyarul, hogy nagyon bonyolult lenne most kikeresni az édesanyja telefon. Igen, és? Jövett ja, a mobiltelefonján nem tudná megnézni? Jó? Ja? ja, nagyon kedves. Várd a választ, a reklám, a az élet szín. Uh -huh. Négy? Oké, okay. majd legyen széles felkonferálni engem, hogy ne érjen nagyon nagy meglepetés. Akkor visszasegítem az adásba, jó? Hogyan foglalkozik ön a Gyulán? Az igazság, hogy én Pesten, meg, meg külföldön ilyen rendezvényszervezéssel foglalkozom. Foglalkoztam, és akkor teljesen munkanélkül lettem. És hát most élem a, a hát tevének az életét, hogy itt védelemében. De <gül> dolgozza a pupját? Igen, le kell dolgoznom a pupját. De én egyébként látom. Gyulai? Nem, Budapest vagyok. De hogyan kötött ki vettek, Gyulán? Hogy, mit? Hogyan kötött ki Gyulán? Hát itt volt uh, kapcsolatom. Ja értem. Tehát, hogy Gyulám van leginkább módja arra, mm. hogy hol hajtsa le naponta a fejét? Általában, igen. Most egy nőről beszélünk? Persze, persze, egyértelmű, egy, egyelőre. egyelőre. Már, bár nem. mostanában már nem, nem egyértelmű az a dolog. Hát én önt kérdezem, tehát Igen. önnek azért saját magával Igen. kapcsolatban mégis se tudni, aki én egyértelmű. Okay. Igen, És Igen. hogyha netán fellendőd ismét a gazdaság, akkor merre veszi az útját? Hát az az ügasság, hogy fogalmam sincs. Én, én azt hiszem, hogy váltani fogok. De? Tehát egy, ez egy olyan traumás... Helyzet. De milyen rendezvényeket szervezett, vagy milyen rendezvények létrejöttében segített ön? Hát általában fürdővel kapcsolatos. És a mi Jaj, Jó, nem akkor nem lehet, hogy mester, volt. Jó. Nem mester, hanem inkább ilyen az élményfürdők külső berendezéseit tervezte. És merre és járt a világban? Hát ez egy, ez egy nagyon nagy cég. Nem biztos, hogy a főnököm nagyon örülnek. Oké, és, mire, és milyen ez foglalkozásra váltana? Hát azt hiszem, hogy esztergályos. Tehát kézimunkával munkával oh, Ahhoz is ért? T -t -t. Igen. Hát nézzük, ja, akkor könyvődnek, próbálnék én esztergályos a... lenni. Hát a fényforgás. Oké, okay, és, jel... és merre lesz esztergályos? És láttam már egy céget, aki... Tehát akkor a létséges, hogy a... ott marad Gyulán, meg tetszett? Nem tetszett, meg csak én ebben már nem... Akkor a manipulációs, látok ebbe a vírusba, hogy mi van, hogyha jövőre is ez lesz. Akkor, akkor mit kezdek magammal? Ja, ezt, közelebb is van egy kicsit. Csak, közelebb mondtam, is van kicsit mihez? Budapesthez? Vagy nem, mihez? ez a családhoz. Ájárt. már lassan 60 lesz, és nem, nem kéne a egész országot járni meg a... Nagyon szépen köszönöm, a telefonált. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy kis szeretnék a elsőször gyerekemről Németországban rekedt a koronavírus miatt, és egy napon múlott, hogy hazatogyanak jönni a élete párjával, aztán kimaradtak, és előadni a napi kapcsolatban vagyunk, hát mondjuk napi, mondjuk két taponta csetelünk, meg ilyesmi, aztán mondja, hogy hát most nem akarok itt csúnyán beszélni, hogy pont be a ott a a kinti helyzetben, mert sem az se keszült boltokba, sem alig várják, hogy kinyitsen a szálloda. Úgyhogy elég érdekes dolog, hogy pont a, az ország, aki ilyen a fegyelmezettségről híres, hogy nem, nem védekeznek, és nem egyáltalán nem érdekli őket. Hát vagy legalábbis ez a, a példa, mutatja, hogy ezt azért általánosítani nem, nem lehet, de ők ezt tapasztalják, igen. Igen, nem, nem általásítottam, csak hogy érti, hogy ö, milyen furcsa helyzet azt hogy ott ülnek a szálloda, egy hatalmas szálloda a terasztán, napoznak, futnak, kirándulnak, nem tudom tavakat, a vádizninek ott van az a, a kastély, ami nem messze, ugye a van a, a amikor nyitja a Vádisni, és azt mondja, hogy minden napod elmennek, hát egy ilyen furcsa, furcsa helyzet, és ott is, ott sincs papír. <gül> hát akkor legalább valami hasonlóság Németország és Magyarország között Vitézi Dávid hajlandóságot mutatott arra hogy beszélgessen velem még azt megkérdezem önöktől vagy tőle, hogy önökkel is beszélgette hogyha egyébként önök kérdeznek úgyhogy kis türelmüket kérem Kicsit hülye illészem, de már nem fog sokáig szólni. Gertféjala János vagyok, lehet? Még annyit árulja el nekem, hogyha a, a hallgató nézőmel, hogy most kivételesen azért rádiomisarom a tévén is lehet nézni, most ne kérdezz vissza, hogy miért bonyolult hosszú történet, de azért maga a jelenség nem annyira bonyolult, tehát hogy elvileg, is gyakorlatilag kérdezhet neked tőled közlekedésügyben. Csak, csak, csak, csak, csak, csak ebben én elég szigorú vagyok, ha nem ebben kérdeznek, megtanítom őket repülni. Régen a malévot hoztam, de az már nincs. Akkor adásban segítelek, jó? Vítizi Dávid van a vonalban. Azt kérdezem tőled, hogy egy hallgató néző betelefonált, aki egyébként fuvarozással köz, foglalkozik, csak még otthon van, hogy mit szólok hozzá, és az ő hangjával egy tízes kállán tízes malícia volt, hogyha ez egy megfelelő kifejezés, a körútnak a kerékpársávosításáról, mondván, hogy az úgy fog festeni, állítólag az ülői úttól a nyugatig, és ez egészen szeptemberig lesz, hogyha az információk nem pontosak, akkor majd te kijavítasz hogy parkolósáv, kerékpársáv és egysáv e, autóknak e, és egyéb négykerekű járműveknek, és azt kérdezte tőlem, de nem, még egyszer mondom, nem kis maliciával a hangjában, hogy ez szerintem milyen e, közlekedési helyzetet fog eredményezni Budapesten, és én itt ötöltem, hatoltam meg, hát különböző dolgokat mondtam, de mondtam, hogy én nem vagyok egy vitézi Dávid, én ehhez nem értek, halvány, lila, gőzőm nincs, korábban érzékeltem azt, hogy van igény Budapest kerékpársávában, és egyáltalán, hogy kerékpárral lehessen közlekedni. Füries Balázsral való heti, két heti beszélgetéseim következtében, de ettől teljesen függetlenül is, beled, mint vezérigazgatóval egyébként még nem is beszéltem, mert akkor még nem te voltál a vezérigazgató. A Cígnél, tehát olvastam a te posztjaidat is, és olvastam azt, hogy te ezt üdvözlöd, bár ez nem az én kifejezési módom, hanem hogy örülsz neki, de az, hogy most már több helyen is, és erről szóba, ez szóba került a múlt héten a Füriás Balázsra folytatott beszélgetésben, ugye azt hiszem a Tétényi úton, a Bartók Béla úton, nem tudom, hol valósították már meg ezeket a kerékpársávokat, hogy te mit gondolsz ezek Ről átmenetileg, vagy tartóson. Én elvi alapon értek azzal egyet, hogy ilyenekre, ilyen intézkedésekre szükség van, és szerintem ki kell lépnünk abból a tudatból, ami a vírus előtt volt, mert egy nagyon más helyzet jön, és az, hogy mit bír el a forgalom, vagy mik, miből lesz közlekedési gond, és miből nem, ez teljesen más, hogy fog valószínűleg az előttünk álló hónapokban kinézni, mint eddig. E, hogy foglaljam össze röviden, hogy miért. Figyelek! A, ugye... Ha elkezdődnek a elkezdődik a korlátozások fokozatos feloldása is Magyarországon, azt azért nem látjuk, hogy ez a vírus mikor tűnne el teljesen az életünkből. Tehát valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy Kínában, egy olyan életre kell berendezkednünk, ahol azért a távolságtartás a minden része lesz, egy étterem teraszán megihatunk, egy kávét vagy megebérehetünk, de az az élet abban a formában, hogy korábban nem áll teljesen helyre még akár elég sokáig. Ez pedig a tömegközlekedés számára egy elég jelentős hatékonyságveresztést fog hozni, hiszen egy, egy tököli után jártam, vagy busszal reggelente nagyon sokat, ott azért 120 zsúfolódtunk össze egy csuklós buszon, minden áldott reggel, a de de itt a, meg egy pillanatra, előtt. neked van valamiféle képed arról, akár külföldi példák mentén, akár bárhol máshol, hogy amikor azt mondod, hogy ez meg fog változni, az milyen jellegű lesz, mennyire fog megváltozni, mennyire lesz tartós, és hány különböző módon fog, vagy hány különböző közlekedési módra fog széttagolódni, tehát ezzel kapcsolatban neked van Valamiféle kép a fejedben? Hát a jövőben én sem látok. A, a ami tapasztalatunk van, az nagyjából kínai jelenleg, hiszen Kína jár annyival előttünk ebben a vírus történetben, hogy ott már látszik az, hogy a nagyvárosokban, ahol a miénknél egyébként sokkal szigorúbb korlátozások voltak, ugye hónapokon át, ott miután ezeket elkezdték feloldani, és az emberek újra birtokba vették a várost, a tömegközlekedés száma jelentősen csökkent, 20-30-40 százalékkal városanként változóan a korábbihoz képest, és az egyéni közlekedés részaránya nőtt. Oké, okay, de ez lé... lehet Budapestre? Én szerintem annyiból mérvadó lehet Budapestre, hogy ha az emberek e, e, azt, abban a tudatban élnek, hogy azért a vírus az egy létező veszély, és e, továbbra is el lehet kapni, továbbra is van ebben kockázat, nem az fog történni, hogy május akárhanyadikán ez a kockázat nullára megszűnik, és búcsút vettünk ennek, hanem azt, hogy megtanulunk vele valamilyen módon együtt élni, és ezért a korlátozások ennyi, lassan enyhülhetnek. Én ezt nem tudom, hogy Magyarországon mikor és mi fog történni, de ugye látjuk azért, hogy mondjuk az olaszok mit jelentettek be tegnap, lassú enyhítésre a korlátozásoknak. Ez azt jelenti, hogy azért az embereknek ez a tudata megmarad, és az a fajta zsúfoltság, ami a tömegközlekedésnek a velejárója, ez valószínűleg azért nem fog helyreállni egy hamar. Itt állj meg megint egy pillanatra, egy uh, csak a kíváncsiságomat oltandó. Te, mint a Budapesti Fejlesztési Központnak a vezetője, te egyébként, mint közlekedési szakember, itt egy pontos vesző volt, ezt egyébként támogatnád? Te egyébként ezzel kapcsolatban azt mondanád a népnek, hogy ennek megfelelően viselkedjen, vagy ezt rájuk bízod? Én három hete többször kimondtam olyan mondatokat, hogy arra kérek mindenkit, hogy ne használja a tömegközlekedést, azt hittem, hogy az életben ilyen mondatot nem fogok kimondani. Tehát én azt gondolom, hogy igen, lehet olyan helyzet, és akár ez hosszú hónapokig is eltak, amikor nem csak én vagy és én mit mondok, hanem a járványügyi szakemberek azt fogják mondani, ez a dolga, hogy igen, igenis azt kérik mondjuk a bkk tól vagy a Volánbusztól, vagy a MÁV-tól, hogy egy zárt térben, egy járműben bizonyos mennyiségű embernél tartózkodjon, tehát az a fajta zsúfoltság, ahol az emberek lényegében egymás lábán állnak, és. Lássuk be, ez reggelente gyakran előfordult Budapesten. E, korábban ez nem állhatott. Jó, elnézést, nem visszajöhetünk Budapesten, de akkor most kinyitottuk ugye a kört, és akkor ebbe bele, fognak tartozni a, bele fog tartozni a vasút is? Azt a vasútak és eleve minden között pályának annyiból sokkal jobbak az adottságai, hogy eleve sokkal nagyobbak és a járművek. Tehát e, az ufoltság elkerülése azért lényegesen egyszerűbb egy mávonaton. vonaton főleg, ha még esetleg bővítik is egy kicsit a kapacitását, mint mondjuk egy békekes buszon. De igen, ez a probléma szerintem velünk fog élni. Le, ne legyen igazam, tehát kíváncsi, ha a vírus eltűnik az életünkből. Okay, az rendben a van, a akkor még egy kérdés, bár hazudok, mert aztán lesz újabb és újabb kérdésem. Az valószínűtlen, az Kínában sincsen, hogy valamilyen berendezés segítségével limitálják, illetve maximálják azt az utas számot, akik egyébként egy térben, buszon, villamoson, híven De. Ez az a helyzet, hogyha ezt elkezdik maximálni, akkor azért a, mondjuk a budapesti tömegközlekedés kapacitása e, jelentősen visszafogás. De ez nem De kizárt, hogy ez ezt kínálban nem kínálban tudod. még QR kódot, még QR -kódot is uh -huh. le kell olvasni mindenkinek a buton, hogy az egészségügyi, hogy ott ugye sokkal szigorúbban követik az egyes személyek, magánszemélyeknek az egészségügyi állapotát. Kijátnálok, ahol még teket. elektronikus éjjényszer sincsen, valószínűleg e, igen, ez lesz a... Nem hiszem, hogy ez nálam bár ki tudja, de a lényeg az, az, hogy ha ilyen korlátozás van, és akkor így jutunk vissza kerékpárjátalaphoz. Ha az egyéni közlekedés elkezd nőni, akkor itt viszont már egy tudatos közlekedés politikai döntés, innentől a kérdés, ugyanis az embereknek a megszokása, a beidegződés, az a, hogy évtizedek óta élünk a nagyvárosokban, az az autózás felé fogja terelni ezt a többletigényt, és uh -huh. a megközlekedésből jön. Uh -huh. Erre van bizonyíték Kínában, olyan mennyiségű autót adnak el a kínai nagyvárosokban, mint a válság előtt soha. Tehát az látszik, hogyha úgy egyébként nem csinálunk semmit, hanem ráhagyjuk a városra, hogy oldja meg ezt a helyzetet, akkor valószínűleg még több autó, még több környezetszenyezés és még több dugó lesz. És valószínűleg ez az út vezet el oda a végén, hogy akkora dugó lesz, mert még több autó lesz, mint előtte, hogy a végén Budapest még kevésbé fog működni, mintha, mintha egyébként azt a tudatos döntést is. Nem csak Budapestről, hanem bármely nagyvárosról szól a világon, ha azt a tudatos döntést időben meghozzuk, hogy az egyéni közlekedés térnyerését, az, hogy az emberek tömegközlekedés helyett egymástól távolságot tartva akarnak legalábbis részben utazni, ez inkább az olyan soft módok, mint a kerékpár, akár elektromos robogó, roller, egyéb, tehát magyarul az ilyen könnyebb módok felé erejük, de ez csak akkor megy, ezek egy fognak közlekedni, vagy ezt, ezt nem tudod? Hát én azt gondolom, hogy ezek a kerékpársávok. Alapvetően azért arra, hogy a kerékpárosok, e-biciklisek, rolleresek közlekedjenek, ezek alkalmasak. Most a robogókat e vagy nem, ezt nem tudom, de a, a, a lényeg nyilván nagyon kis teljesítményű bemehet, a nagyobbak nyilván nem. De ezek azért úgy működnek, mint egy hagyományos Az kerékpása. eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy ezt aztán a budapestiek igénybe veszik. Mikor kezdődött ez el, talán a Bartók Béla úton? Két hete. Talán két hete kezdődött. Én először több mint egy hónapja posztoltam erről, összeszedve nemzetközi példákat, ahol ugyanezt történik, és próbáltam a, a felé, hogy meg azt tanácsolni a városvezetésnek, hogy lépjen határozottan ez ügyben. Nem csak én tettem ezt, a Kerékpáros Klub, a közlekedő tömeg, sok tíző szervezet is megtette ezt, és ezután kezdődött el ez az intézkedés sorozat. Én szerintem ez helyes, hogy ez elkezdődött. Az, tehát, ami látott a vírus korlátozások alatt? Uh, és ugye ez két külön helyzet, amiről most beszélünk, az utána meg az alatt. A korlátozások ideje alatt drámaian visszaesett az autóforgalom Budapesten, még drámaiban visszaesett a tömegközlekedéssel utazók száma. Egyetlen ágazatban volt növek, tavaly ilyenkorhoz képest, az a biciklis közlekedés. A biciklis számlálókat mutatták, hogy Márciusban vagy Áprilisban többen biciklisztek Budapesten mint ahányan, ezt mondjuk 19-ben vagy 2018-ban tették. Tehát látott az, hogy ez a fajta átterelődés. Nyilván a futárok szorzó is volt? Nem, nem, szorzó nincs. Szerintem egy ilyen 20-30 uh -huh. volt tavalyhoz képes, de ha azt nézzük, hogy az emberek jelentős része ott maradt, azért uh -huh. ez egy elég jelentős növetmény. Ezt nyilván a futárok is okozzák, de nyilván okozza az is sokan, munkába járáshoz is most végképp elkerülték az a megközlekedést. Szerintem most már nem csak azon kell gondolkodni, hogy a korlátozások ideje alatt mit csinálunk, mert azoknak azért fokozatosan előbb utóbb vége lesz, hanem arra, amiről az előbb beszéltünk, hogy milyen utána. Mert azok ami korábban volt, az az valószínűleg sokáig nem áll helyre. Magyarul e, e, jól mondta, a hallgató, mert én nem tudom, tényleg szeptemberig tervezik ezt. Azt hiszem, ez volt most bejelentett, nyilván ez ez megint olyan, hogy a jövőben senki nem lát még. Vasz a főváros és a békekkel sem, tehát, hogy meddig tart ez a helyzet, meddig tart az, hogy az emberek távolságot tartanak, és távolságot is ajánlott tartaniuk egymástól, ezt azért van nehéz megjósolni. Valóban, van olyan, tehát én el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy az egész vírussal kapcsolatos viselkedés, kultúra annyira átalakul, hogy az emberek egyre kevésbé kezdenek fel foglalkozni, ez nyilván hordoz jelentős veszélyeket, de el tudok ilyet képzelni. És ilyen forgatókönyvben valóban lehet, hogy őszre helyreáll az élet és Ugyanannyian tömegközlekednek, mint korábban, de azt is el tudom képzelni, hogy tartva újabb emelkedéseitől ennek a járványgörvének, vagy annak, újra megbetegeszthessenek vagy tehát, hogy újra elterjed a megbetegedés, ettől tartva ez akár ennél sokkal tovább is eltarthat. Nyilván te is látod ezeket a cikkeket. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ez a, a mai nál sokkal enyhébb korlátozások, de azért mégiscsak egyfajta távolságtartás egymástól. És a Tömeges események elkerülése azért ez akár több mint egy évig is velünk maradhat. Én ezt azt nem tudom megítélni, mert végképpen értek, hogy uh, mi, mi a realitás járvány Még egy kérdés, és ha nézzük hallgatók, akarnak kérdezni, am tegyék, de a közlekedés ügyben, az pedig úgy szól, hogy a te fejedben vannak-e még további útvonalak, amelyek bevóhatók ebbe a körbe? Um, én azt gondolom, hogy van még egy probléma, vele, érdemes, pro érdemes foglalkozni, és ezt te most átéljük gyakran, hogy az embereknek, főleg akkor, hogyha nincsenek nagy rendezvények, hogyha ha sokan otthon maradnak, és nem mozdulnak ki, betartza ezeket a javaslatokat, előírásokat, uh, igényük van arra, főleg ebben a széttavasz időben, hogy kimozduljanak otthonról. Ugye erre a tipikus reakciója az önkormányzatoknak, mióta húsvét óta van módjuk ezt szabályozni, az a zárjunk le mindent. -margit normál, minden zárjunk le és az emberek maradjanak otthon. Ez aztán azt okozza, hogy azon a néhány helyen, ami mégis nyitva van, ott aztán még nagyobb tömeg, meg az emberek nyilván frusztráltak attól, hogy nem tudnak hova kimozdulni. Szerintem érdemes lenne azon elgondolkodni. Ez nyilván a vírustól függetlenül is egyébként igaz, de most különösen, hogy olyan közterületeket, amikre hétvégén a forgalomnak nincs szüksége, és elég tágasak ahhoz, hogy az emberek használják ezt futásra, biciklizésre, sétálásra, például a pesti szerintem ilyen azt e, megnyissák az emberek és letárják az autók elől. Szerintem milyen irányban még érdemes e, e, nézelődni, illetve hát azért, hogy mivel Budapesten minden intézkedésnek, ezt ismerjük, azért most már 30 éve megvan az a, az a bája, hogy az, az látszik, és az általában a politika figyelmét is azt kelti fel, ami valahol a Hungária körúton belül történik. Az összes ilyen kerékpársával, itt beszélgetünk, ez ugye a belváros, szélesebb értelemben belvárosban van. Miközben Budapesten nagyon nagy tömegében ezek az ufold amikről beszéltünk, hogy amik valószínűleg úgy nem fognak tudni működni, mint ahogy működtek tavaly ilyenkor. Ezek a nagy lakótelepekről hozzák be az embereket a metróhoz, kint a 15., -dik, 18., -dik, 19., -dik, 20., -dik és itt tovább kerületekben. Tehát Budapestnek abban a külső gyűrűében, ahol egyébként a lakosságnak a nagyon jelentős része él. Ezeken a helyeken még hogyha nyilván valószínűleg nem éri el az index címlapját, az, hogyha az Alacskai úti lakótelepről, vagy a Havan-alakú vagy a új lakótelepről a kerékpársávok létesülnek, Ugyanúgy, mint a nagykörút, de mégis azt gondolom, hogy, hogy ezekben a külső városrészekben is bőven van teendő, és pont ezeken a helyeken élnek azok az emberek, és ingáznak majd minden reggel, akiknek a legruholtabb járatokat kell felhasználjuk, hogyha nincsen alternatív. Ha közlekedésben kérdeznek, akkor 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Igen, kérdezni szeretne? Vagy... szeretném megkérdezni. Én az ülőüton lakom a Ludovikával szembe. Napokkal ezelőtt megörökönyedve vettük észre, hogy a kétszer háromsávos ülőjutat lezárták olyan szempontból, az, hogy felfestettek a szélső sávokba bicikli utat. Ráadásul beton koloncokkal zárták el a rákanyarodó utca sarkoknál, amiben nagyon sok baleset lesz, majd megfogják a hogy igazán van. De ezt az egészet annak a fényében mondom, hogy rövidesen kezdődik a metrónak a középső szakaszának uh -huh. a felújítása. Amiatt buszok fognak itt járni. Mivel, egy én itt lakom, én nagyon jól tudom, tisztában vagyok vele, hogy micsoda forgalom van egyébként normál, tehát vírusmentes uh -huh. időszakon kívül, reggel is, délután is, amikor a három sáv szinte nem volt elég oda-vissza és ezt senki nem fogja tudni megakadályozni, de a problémát meg fogják növelni. Azzal, hogy a három sávok gyakorlatilag két sávot csináltak. Iszonyatos. Ez esz, egy eszemlent. Jó, egy volt, e, e, én azt javaslom, hogy maradjon, és akkor konzultáljon egy másik szakemberrel. Te ez hogyan viszonyulsz, amit a hallgatón mond? Most én nyilván nem a békeket vezetem, tehát nyilván Igen. nem Tudok bemenni abba, hogy most melyik sarkon mi történt, mert ezt, ezt azok, akik ezért felelősek tudják megmagyarázni vagy elmondani. De azért általánosakban azt mondani, hogy az ülői út esetében az, hogy a belső ülői úton legyen egy forgalomcsillapítás, ez azért egy elég régi terv. 2013-at írjuk, amikor a Kávin megszűnt az a lehetőség, hogy az ülői útról érkező autók átmenjenek a szálloda alatt tovább a az egyetemi könyvtárs felé. Tehát magyarul a üvegszáját beszűkítettük, most már 7 évvel ezelőtt. Azóta valójában az ülejújt legbelső szakaszán, még hogyha nyilván van is autóforgalom, de ezt a belváros nem tudja, és ha úgy is akarja fogadni. Tehát az, hogy itt egy szűkítés legyen, az azóta a terv. Még én voltam a BKK vezérigazgatója, pedig az most már lassan több mint öt év, sőt, több mint öt éve volt. Amikor az üléjútnak lényegében ez a kerékpársáv terve, amit most megvalósítottak a járvány miatt, ez elkészült, csak azóta ez azért nem épült ki soha, mert mindig az volt a mondás, ahogy. A betelefonáló is teljesen joggal hogy majd jön a hármas metropótlás, akkor úgy is meg kell uh -huh. majd utána csináljuk meg. Most nyilván ez a járványhelyzet egy ilyen ideiglenes megoldást életre hívott, de valóban, hogyha a hármas metropótlás elér a belvárosnak erre a szakasztára, akkor itt volt, hogy bussával lesz a kerékpársra fejet. A másik, amit a, a hallgatónéző teljes joggal vet fel, és ez nem csak a mostani helyzetre jellemző, hogy egészen bumfordi módon, és ez egy nagyon enyhe kifejezés, helyeznek el olyan műtárgyakat, amelyek a közlekedést onnantól kezdve irányítani vagy módosítani próbálják a hallgatónéző betonelemekről, én egyéb uh -huh. egészen elképesztő, nemcsak vizuálisan, hanem egyébként a közlekedés biztonság szempontjából is elképesztő tárgyakat látok. Ezzel kapcsolatban mit gondolsz? Ahol csak lehet, ott meg kell csinálni, amint lehet egy végleges eh, illő kialakítás, még akkor is, ha csak néhány hétre vagy hónapra szól. Ez bár az előbb beszéltük, azért én szkeptikus vagyok, hogy meddig fog ezt tartani. Eh, sajnos, tehát hogy szerintem együtt fogunk élni azzal a helyzettel, ahol ahol ezek a járványügyi átalakulások a közlekedésben sokáig velünk vannak, és valóban ezt csak akkor lehet megcsinálni jól, hogyha ha az állandó forgalomtechnikának az eszköztárával dolgozunk, tehát mondjuk, ilyen, e, ha egy autó megy, akkor se okoz benne kárt. Ját, figyelj, ami van az S.J. hídnál a Kossuth-Lajos utcát, vagy a Szabadsajtó utat követően, hát az maga a förmedvény. Az az ország ja, hát annak, szégyen. Annak sok értem, csak, csak hogy hasonló elemek vannak elhelyezve más helyen is, amikor kerékpársávosítanak. O, de hát ez, tehát, mondjam, ez egy kulturális kérdés, ezt Azt. látjuk azért a magánépítkezéseken és a, máshogy néznek ki a elhatároló. Jó, ő, ő milyen elemekről beszélt, uram, amikor beszélt? Uh... Egyet kérdez? Persze. Na hát, Beton elemek, amikkel leszokták zárni, például ha lezárnak egy utat, keretbe raknak ilyen beton elemeket, és ezeknek a beton elemeknek a tetején van egy ilyen forgamirányító, ilyen, ilyen nyilak gyakorlatilag. És rá vannak ezek a beton elemek téve a, a, a felfestett zsákra. Ezért a az, az első tehát a ráfordul, mondjuk egy mellék utcába, ha ráfordulna valaki, balra néz, hogy nem eljön, van valaki, és közben puf, neki megy a betonelemnek. Már volt ilyen kocsanás itt a tér előtt közvetlenül. Úgyhogy ez egy elmebeteg volt, aki ezt kitalált. Ez a véleményem. Hát. És itt nagyon sokaknak, mert mit, itt, akik itt találkozunk utcán jöve, mellve, üzletbe, mindenki ezt szídja ezt az ötletet. Köszönöm, Egyet. hogy hívott. Ezek az elemek mivel kicserélhetők? Kultúrállamokban mit has Általában olyan pollereket használnak, ilyen, olyan kis elhatároló kerítésszerű valamit, amire hogyha ráhajt egy autó, akkor azért ezt érzi, de e, nem tesz kárt az autóba, ezek az ilyen visszapatanó eszközök. Egyébként ilyenek vannak néhányi Magyarországon is, alapvetően azt hiszem az autópályakezelő szokta használni ezt, amikor valamiért terelés van, hogyha vért hogy valaki ráhajt, akkor ezt érzi és hallja, de... Az autójában nem tett kár, vagy ha nagyobb sebességet teszi, akkor nem borul föl. Nyilván ilyen eszközöket valahol a rendelnék kell telepíteni. Nyilván időre én is azt találom helyesnek, hogyha ezt így kultúráltan megcsinálják, mert Budapesten, főleg a belvárosban ez a minimálisan elvárható. Mit a v nem számolt azzal, hogy fialáján is fel fogja hívni, én rövidesen vissza kéne adni őt a hétköznapi életének, de hogyha közlekedési valakinek van még kérdése, Budapest, koronavírus járvány, mindazokon a területeken, amelyeket említettünk. Jó reggelt! Lakatos Istamanyasz, jó reggelt! A buszok sűrűségek kapcsán én azt szeretném kérdezni dári hogy vannak olyan statisztikák, amik minden járatra külön-külön és fél bontásban konkrét számokat mutatnak a koronavírus előtti időszaknak a kihasználtságáról, illetve most ezt Szerintem ilyen számok nincsenek. Nyilvánosan, és abban sem vagyok biztos, hogy a BKK-nak azért minden járatra lennének ilyen számai, mert mondjuk egy régi villamoson semmilyen eszköz nincs, ami számolná az utasokat, de van sok olyan busz, főleg az újabb világos két buszok, amiket még néhány éve vettünk, amik igen, van automatizált utasfelvállás. Tehát vannak adatok. Én azt tudom, hogy nagyjából az utasszám eh, 30%-ára esett vissza Budapesten most a korlátozások ideje alatt. Ugye most, amikor az emberek különösen ügyelnek arra, hogy tartsák a távolságot egymástól, eh, most lényegében ezt a harmadannyi utast is, vagy még talán kevesebb is, mint harmadannyi utast is, ugyanannyi busz, ugye kiskolaszüneti munkanapi menetrend szerint járnak a járművek, szállítja el. Ugye volt egy próbálkozás a városvezetésnek és a BKK-nak, hogy szombati menetrendet vezessen. Igen, erről volt szó. Szúfoskodatot hallott, mert, mert az emberek, még ha kevesebben is vannak, azt igénylik, hogy ne olyan körülmények között utazhassanak. És egyébként szerintem, még János visszatérve arra, amit kérdeztél tőlem, hogy valójában tényleg az emberek fognak erre reagálni, azért gondolj bele abba, hogy arra a szombati menetrendre milyen volt a reakció. Ömlöttek ezer szám a kommentek mindenhol, a békekkel Facebook oldalára ránéztem, emlékszem valami reggel, és ki nem látszottak a kommentek alól, ahol az emberek követelték, hogy ő nekik be kell járni, dolgozni áruházba, kórházba raktárba olyan helyekre, ahova nem tehetik meg, hogy otthonról dolgozzanak, és elvárják, hogy ezt a szemek közlekedésen tudják azt a távolságot tartani, amivel biztonságban érzik magukat. Én szerintem ez még hogyha enyhülni fog is, de megszűni nem fog. Tehát én erre alapozom azt, hogy muszáj az egyéni közlekedésben egy növekedéssel számolnunk, és a városnak, mivel a hely az véges, igenis kell arra befolyással lenni, hogy ez milyen módon történik. És szerintem ez nem csak Budapesten igaz, hanem a vidéki nagyvárosainkban is ugyanez a kérdés fog erőni. Jó Ön van adásban, uram, hölgyem! Háló. Jó reggelt! Önnek is! Csak egy olyan kérdésem volna, hogy egy gyakorlati kérdés. Nekem éves bérletem van, megvettem előre, uh -huh. ugye most nem nagyon tudjuk használni, vagy nem annyira járhatós a BKV-bérletek, vagy BKV-n utazni, uh -huh. hogy van esély arra, hogy mondjuk meghosszabbítják például a lejáratát annak a bérletnek, vagy ez egy teljesen <gül> nonsens kérdés. <gül> Szerintem a kérdést fel, érdemes felvetni a BKK és a városvezetés felé. Én nem tudok arról, hogy lenne ilyen döntés, én nem is... látnád értelmet? Azt gondolom, hogy biztosan a szemeszterbérleteknél, tehát a kifejezetten az iskolába járáshoz kötődő bérleteknél ez mindenképp érdemes megtenni, mert az iskolásoknál az teljesen nyilvánvaló az, hogy nem tudták ezt kihasználni ebben a fél évben, hiszen otthonról tanultak, nem is, nem is, mozog, nem is mozdulhattak ki otthonról. A, az éves bérleteknél ott szerintem alapvetően ez a döntés az szerint fog megszületni, hogy meddig és mennyire húzódik el ez a mostani helyzet, és mennyire nagy tömeget érint. Szerintem gesztus értéke lenne a város részéről, már csak azért is, hogy, hogy a tömegközlekedés felé megpróbálja visszacsábítani az embereket. Nyilván azt is el tudom képzelni, hogy nem egy-ez egybe meghosszabbítják az érvényességet, hanem mondjuk valami kedvezmények kötik össze, hogy akinek van idén és megveszi jövőre is az jövőre, mondjuk kevesebbet kell fizetnie, és akkor így. Két kérdés, kérdés engedjék meg, van hogy van a hölgyhöz. Ön ilyenleg nem közlekedik? Nem, mert itthon dolgozom, home tehát egy hónapja effektíven nem, nem öltem járműrel. És ahogy én kiveszem, tettem, az, én... az ön számára ez egy érzékeny összeg, tehát ön azzal hát szám... Igen. Tehát ö, eleve akkor, amikor megvásárolta azzal a számot, hogy ennek a kihasználtsága meg lesz, és ez most a járványból adódva nincs így. Hát igen, mert hogy sporolok vele, de hát most pont nem sporolok vele, most persze ez egy a legnagyobb bajom, mert Értelme. senki nem tudta, hogy járvány lesz, csak egy kérdés volt, hogy esetleg ilyen de gondoltak. Jó, ne el, hogy Vitézi Dávid jelenleg e, ilyenféle tisztséget nem visel. A beszélgetésünkben neki egyfolytában óvatosan kell fogalmaznia, hogy a főpolgármesteri hivatal ne azt lássa, hogy személyében egy újabb főnököt kapott, mint ahogy egyébként ilyen jellegű villongás volt, és maga a cél, amiért én felhívtam őt, az sem az volt, hogy ezt növeljem, sőt egyáltalán nem áll szándékomban ez 061-877 70877, ha van még kérdés Budapest közlekedését illetően, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, adásban van. Akkor próbálkozzon meg még egyszer, van egy másik ember, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! M Mondja! Elnézős. Azt szeretném kérdezni, hogy gondoltak-e arra, hogy az agglomerációból nagyon sokan járnak be Budapestre, és e, meg kellene oldani azt, hogy mondjuk a Kelenföldi Pályaudvarnál például e, legyenek kerékpárok, amire felülhessenek, és ezek esetleg legyenek kedvezményes áruak, vagy akár ingyenesek is. Um, a ingázás szerintem nagyon fontos most, és ahogy ezt a kérdéséből is e, hallom, a, nyilvánvalóan a, a, a nagy távolság átívelése az agglomerációból a városba, ez valószínűleg ebben a helyzetben is vasúton, héven fog történni, ahol azért több a kapacitás tartozik arra, hogy az emberek kicsit tudjanak e, távolságot tartani. Ugye dolgozunk is azon ez a, hogy ezt utalt rá János, hogy azért nem a békekkel vezetem jelenleg, a fő feladatunk épp az, hogy az agglomerációval való ingázást hosszú távon segítsük, könnyítsük, és a hépeket fejlesztjük, jelenleg is dolgozunk ennek a terveztetésén, vasútfejlesztésem. Ami a kerékpárt életi, ott szerintem a bubi kiterje, tehát a bubi előtt nagy lehetőség áll. Most az látszik a világnak az ilyen nagyvárosi közbringa rendszerei előtt hogy olyan volumenben nő a kihasználtságuk, mint ahogy ezt nyilván senki nem várta járvány nélküli esetben. Én most láttam, hogy szőül duplázza a saját bubiának a méretét e, rövid idő alatt. Szerintem erre van szükség Budapesten is. Ugye a bubit kedvezményezését tették, vagy e, levitték az árát valamilyen szimbolikus, mondjuk 100 forintos összegre. E, szerintem ennek a területi kiterjesztése akár a nagy pályaudvarok környékén, bár talán Kenneföldet kivéve a többi pályaudvarnál van is. ez e, ez e, valóban szükséges, tehát, tehát teljesen egyetértek. Az agglomerációból való ingázást pedig e, minden módon kötött pálya felé érdemes terelni, rövid távon is és hosszú távon is. Ezen dolgozunk. Vasútfejlesztés, hépfejlesztés, e, ezek mind. Az elmúlt hónapokban egy napot nem álltunk meg ezeken az ügyekben, hogy ez jobb legyen. Jó reggelt! Ön van adásban, uram. Igen, Legyen szíves, mondja. Kicsit a hangosabban a lett. Köszönöm szépen. Kizárólag közlekedéssel kapcsolatban ezt elmondtam. Ha nincs több telefon, akkor visszaadom az életnek. Nem, Köszönöm. hogyha ez a műsor nem az életlennek. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Ha ismét összegyűlnek kérdések, amely egy rossz fogalmazás, hiszen most se gyűltek össze kérdések, egy felvetés volt, de látható módon az embereket nagyon foglalkoztatja, és azt gondolom, hogy a koronavírusnak abszolút nem örülsz, de az, hogy ebbe az irányba elmozdulhat Budapest közlekedése, annak gondolom szívből örülsz. De nem. Minden ilyen válság egy esély, szerintem fontos az, hogy jól használjuk ki. Ahogy, ahogy beszéltük az elején, ez azért nagyon eltérő irányokat is tud venni. Ennek tud az lenni a vége, hogy sokkal többen ülnek autóban, mint korábban. Olyanok is félve attól, hogy a tömegközlekedés esetleg nem biztonságos számukra, autóba ühetnek, hogy eddig nem tették. Tehát ennek tud lenni egy nagyon rossz kifutása is, és valóban tud lenni egy, egy olyan kifutása is, hogy olyan intézkedéseket, amikről egyébként a szakmat 10-20 éve beszélnek, például kerékpársávokat elvárosban, ezeket meg tudjuk lépni. Uh, Amszterdamban, vagy Kopenhágában, ahol azt látjuk, hogy a kerékpározás, mint a legszöntarthatóbb közlekedési mód, az uh, a, a piacvezető, tehát még a tömegközlekedésnél is többen használják. Ott sem a 19. századot a biciklizik mindenki, ott is végigmentek azon, hogy autók terítettek be minden létező testterületet, és a olajválság után alakultak át a tokások és akkor, uh, akkor vettek sokan biciklit, tehát nagyon gyorsan lekövették a az országok és a városok jó kerékpáros infrastruktúrával, és ez így marad. Köszönöm a mondomba. rendelkezésre állást. Egy kérdést áruljál, vagy egy kérdésre válaszolni még, legyél szíves. Valami, tehát valamiféle párbeszéd erről van-e, vagy ennél több is van a főpolgármesteri hivatal megfelelő illetékeseiből? Mindig a dráma látszik ebben a kérdésben, szerintem az a dolgunk. Én is erre kaptam a felkérést, amikor ezt a feladatot vállaltam, hogy legyen kooperáció. A hosszútávú fejlesztések kapcsán is van, éppen e, e, pénteken is egy fontos ilyen kérdésben jutottunk előre, e, fejlesztések kapcsán, boráros tér kapcsán, tehát hogy e, van a, a, a hosszútávú fejlesztések kapcsán is, párbeszéd természetesen, és ezekben az intézkedések kapcsán is. Nyilván én azt nem állítom, hogy mindig mindenben egyetértünk, de szakmai párbeszéd természetesen van a főváros és a, a BFK, illetve a szüriás államdítkáról csapatok között. Jó reggelt. Köszönöm szépen a rendelkezésre köszönöm állást! Köszönöm. Hát ilyen csodákra képes egy tévérádió is. Most már kizárólag olyan telefonokat várok, amelyek nem érintik Vitézi Dávidot, mert őt most közlekedésig nem hívnám vissza. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Múlti műsorával kapcsolatosan szabad egy Tessék! A Tessék! Szeretném megkérdezni azt, láttam, nem értettem, vagy nem figyeltem, de Nem nagyon érdekel, hogy ott ott egy egészségpolitikus, hogy nem tudom, mert nem itt igazán. Lantos Gabriela. Ő, igen, igen, igen. Mi az, az, az, az a szám, az, az egy azt mondja, hogy az egy, vagy az egy kettő, ami, amit nem szabadna átlépünk. Az mi, milyen? milyen Várj egy pillanatom, ez kaptam én valakitől értem azt, amit kérdez. Egy másodperc türelem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hogy... jó, egy pillanatra, Annak egy palszbaban nincs, igaz, nincs jelentősége. Vagy egy pillanatra. Azt mondja, r azt jelenti, hogy egy ember hány másikat fertőz meg. Ha egyet, akkor az r egyenlő egyel, a németeknél lesz hetek óta figyelik, ott 0,9, és arról volt szó, hogy az egyet ne haladja meg, mint emlékszik rá. Tehát, hogy hány embert fertőz meg egy Egy ember, igen. Egy ember. Igen, és ez egy r betűvel van jelölve. Köszönöm, Itt hogy hívott. Most egy... Jó reggelt kívánok! É. É. Emlékezetem szerint arról volt szó a műsorban, visszanézhető ott arról volt szó, mint nálunk egy lenne, ma már fent lesz a műsor, meg lehet nézni, nem szeretnék pontatlanul emlékezni. 061877-0877 ma 2020. 27-én hétfőn reggel 9 perccel 8 óra után. Talán két szóló lemeze volt Szörény Leventének, nekem a második nem jött be, ezért az nincs is meg, az első az viszont nagyon bejött. Ez az. Én ezt még a Várklubban hallottam élőben. Nem tegnap volt. 061-877-0877 Szadi miért hitted el? el? te is azt? Szadi miért te is azt, ami nem igaz? Te is azt, Szati miért szeretett, Te is azt, aki hazudik. Számokkal még adós vagyok. 8 új halott és 83 fertőzöttje van új a járványnak. Magyarországon, mint tudják, mához egy hétre kezdődik az érettségi. És ha minden igaz, akkor mához egy hétre kezdődnek a könnyítések. Jó reggelt kívánok! Jó, hát kívánok! Önnek is. Azt szeretném mondani, hogy gratulálok szövényreventének a születés és a műsorához is. Isten helyet tesszük. Köszönöm szépen, jó volt a, a szépen sorrend. Szépen. Szeretném megköszönni a ők Marian Kádor László Prohászka Gábor triónak az áldozatos munkájukat, amit kvázi segélyezési ügyben nem csak administratíve, hanem konzultatíve empatikusan megtettek. Ugye ők azok hárman, akik döntöttek a beérkező kérelmek és a beérkező felajánlások alapján, hogy a Kejfejancsi nevében ki mennyi pénzt kaphat. Ők régi, megbízható káderei a szó jó értelmében a Kejfejancsinak felkértem őket, egyből elvállalták, és szerintem bős döntéseket hoztak, amennyiben lesznek új jelentkezők, abban az esetben majd ismét lesz feladatuk. Egyelőre azonban ilyen kéréssel senki sem fordult a Kejfejancsihoz. 061-877-0877. Hát aztán volt Szörényi Leventének egy ilyen fonográfos korszaka, meg hát nem csak neki. Ez is az életmű része. Ebből a vállalhatóbb darabokkal jelentkezem. Mondd, hogy nem haragszol rám. 061 0877, ma a 2020, április 27-én, egy perccel negyed kilenc előtt, és a szó legjobb értelmében tudomásul kell venni, hogy ez a műsor három részből áll, mint az összes hasonló műsor, zenéből, szövegből és csöndből, belejött, hogy kép folyamatosan van, szerencsésebbek vagyunk, mint az RTL klub tegnap, így aztán az, hogyha nem van telefon és nem van műsorvezetői szöveg, én azt egy teljesen normális állapotnak tudom be, mint hogy ez van most is 2020. április 27-én hétfőn reggel negyed 9-kor. Gergert kívánok! Kis vagyok. Az előbbi számot jó lenne, hogyha többször lejásszan ápialó. Hát, Mert? ha azok az emberek, akik a keddi műsorában betelefonáltak, talán elgondolkodnak sok dolgon. Mégben Eben van, a, a furcsa... Ebben, tessék? Melyben van összefüggés a kettő között? Hát... Nem akarom... most már igen, igen, igen, most már itt van előttem az az, igen. Nézd, az a keddi műsor az egészen felháborító volt. Na igen. Nem beszélve a parlamenti ülések. de, de, de, de, jó, ne kavarjunk. Én nem vagyok parlamenti ülések, én a keddi műsorról beszélek, és a keddi műsort nem téveszteném össze a parlamenti ülésekkel. Nézzünk egy konz zsuzsát, ami szörényi. Addig ezt lehúzom, mert ki tudja, hogy milyen fonográfia jön. Hát innen semmi nem jön. No lotage, Ja. 11-es. 061 877 0 877 4 perc a négy perce elmúlt egyet kilenc. Tizenegyek nem tudtam? Igen. Köszönségt elhitted, mégis kérlek, hogy egyszer még hallgass meg. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok képdezhetek? Igen. Ugye jól látom én azt, hogy bizonyos fog az gazdasági bajoknak alapja az, hogy borzalmasan elszálltak a maximum fizetések is. Egy embernek érdemtelenleg... Elnézést, erről nem milliót. volt szót, nem? Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan műsor, ahol nagyjából mindenki annyi időt kap eléltve engem, mint amennyit megér. Ezek a fizetések, ezek a jelgigazdasági gazdasági helyzet. Tehát nem, ezek a jelenlegi gazdasági helyzet koloncai az hogy szúrják az ön szemét, azt megértem, abban igaza van, de a kettő nem ugyanaz. Így elnézést kérek, de a mai műsorban kevés sót tudott megnyalni. Rövidesen feltevése nem igaz. Én már látom A sok mesét Elhitted Mégis Úgy kérlek Hogy egyszer Még hallgas meg Mikor útnak Indulsz minden végül szép Iddel másképp érzel Hogyha már véget ér Ha te járnád, ahol én jártam Ha te látnád azt, amit én láttam Ahol én álltam Nem lennél Már ártatlan Nézd, én várok Hisz változol Minden nap Egyszer Majd eljössz És azt mondod megbántad. Mikor útnak indulsz. Jöreged? Jöreged? Ma megkaptam öntől a házi feladatot. kislányom a Bilin ülve a tévé előtt nézte önt, és kérdezte, hogy mit csinál a bácsi. Három éves. Igen. És mondtam, hogy rádió visort üzenített be éppen a tévébe. Mondtam, hogy apa, de hát ez a tévé. Úgyhogy a mai szaladatom az az, hogy elmagyarázom, hogy a rádióhoz hogyan kerül a tévébe. Csak szeretném megköszönni. Nagyon sok sikert. Egészséget. Köszönöm. Viszontlátásra. Jó regget! Jó reggelt. Jó reggelt. Én nagyon szeretem a konzuzsát. Bordosan szeretem, de szerintem sokkal jobb a fonográffal. Szióbetek? De elvitatja azt a jogomat, hogy énekelhessek? M nem, nem a, a kiért, hanem a koncusa. Hangjánál jobban az Jó, nem, az egyértelmű, az egyértelmű, nem. Egyértelmű, és hát szegény fonográfra nincsenek szavak, de én, amikor megszűnt az illés, hát én minden fonográf koncerten ott voltam, ott voltam é. például a Csajkovszki parkban is, amit ha megkérdezel tőlem, hogy hol van, akkor fogalmam nincs, de arra emlékszem, hogy a Csajkovszki parkban egyáltalán milyen szép dolog hogy egy partnak ez a neve, terület, vagy Csajkovsky. De foga fogalmam nincs. A Csajkovszki parkban mutatta be a fonográf együttes, azt a szintetizátort, ha a szintetizátor volt, ami először volt az ő tulajdonokban, és azt a tolcsvai bekapcsolta, beprogramozta, és a szó fizikai értelmében magára hagyta, tehát a teljes fonográf együttes levonult a színpadról, és azt mutatták be, hogy egy szintetizátor hogyan tud önállóan zenélni, ami azért volt nagyon furcsa, mert addig is nagyon furcsa koncert volt, de azt követően egy, fono, egy, egy szintetizátor ember nélkül volt a színpadon, és az emberben felébredt az, aki Kérdés, hogy vajon ezentúl a fonográf létezni fog-e, vagy beraknak egy szintetizátort, ráírják, hogy fonográf és az lesz az együttes, de aztán visszajöttek, de látható módon annyira oda volt a torcsolai attól, hogy ilyen berendezés van, hogy meg akarta mutatni, és miután én is ilyen lelkes tudok lenni különböző kegyerék okán, Aha. ezért ezt meg tudtam érteni. Nekem, nekem egyébként ez az utolsó konceptet is borzasztóan szonát a BS-ben, mert búcsú, búcsú, búcsú, búcsúnak a búcsúja, az illés, illés fonográf. Amikor, amikor tulajdonképpen ő, már nagyon öregek voltak, de még mindig ugyanaz a hangulat volt, és hát mondjuk nekem jobb, jobb hangom van, mint neked elég és taroggyulladásom lett utána, úgyhogy nagyon jó a műsor, nagyon szeretem. Átfogadni, köszönöm szépen. Szegény kuruc tanárul is sokat bíbelődött az én hangommal az apácaiban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt a Csajkoszképpár, a van. Igen. Kőbányám van, a Halom utca és a... Mindjárt mondom, a 36-as végén volt a 36 os most, a sarkán. Volt ott egy nagyon jó kis klub, nagyon jó kis színpad. És mi van ott most ott ott? Ott... Park van, még Igen? szintén park van. Aránylag, el, aránylag jól néz ki. A színpad, meg minden eltűnt, ami, ami maga is semmit, melyik kőbányai vagy, voltam vagyok leszek, nem tudom. És az 82-ben volt, amikor a csúcsát érte, a Csajközkö Park hobó fölépett, volt piramis is ott, úgyhogy ott egy jó kis, jó kis koncert, Billnek Bill volt klubja, Hobonak volt klubja, ez a fonográf, ez mikor volt? Halvány figyelj, megnézem, a, a, megnézem, hogy mikor volt ez az izébizit, ez mikor volt maga az együttes, én arra se emlékszem, de hát mint ennél mérhetetlenül nagy e, illésrajó. De 84 volt a búcsúja a, a Szörénynek, az első, BS-ben. Én nem, nem jártam, nem jártam búcsukat, tehát egy-két búcsúkoncertre elmentem, de aztán amikor elkezdődtek a búcsúkoncertek, búcsúkoncertek, akkor én nagyon búcsú koncert ellenessé váltam. Igen, világos. Hát 2004-ben volt egy nagy koncertje még a tudja a Kis Stadionban, aminek fönt van, van elég sok száma Youtube-on. Ez 74-es és... ez a fonograf. Azt a mindenit neki. Azt a mindenit neki. Na mindegy, hát a kőbányán van. Kőbányán van. Nagyon szépen köszönöm. Mm. Jó reggelt. Jó leget kívánok. A Csajkoszki park az ATV-től egy 4-500 körülbelül. És a Budapest mérteni középpontjához viszonyítva egy 50 méterre kelet irányban. Azt árulja el nekem, hogy... Hát én gyakorlatilag az életem zömét Budapesten éltem, de ezzel együtt az elmúlt időben megváltoztak a közlekedési szabályai, az életem, és néha... Tehát előfordult az, jó, én például nem nagyon mentem el Újlipót városba, alapvetően anyám halála után, anyám halála miatt. Tehát nem szerettem a Salla Imre utcában közlekedni, nem szerettem nézni, hogy milyen változások vannak abban a házban, ahol én laktam. Ön néha észreveszi-e azt, hogy kihagyja Budapest különböző részeit, egyébként véletlenül vagy szándékosan, ahol egyébként korábban hihetetlenül járatos volt. Tehát egyszer csak valahol van, és azt mondja, a nem jóját, én most akár Koppelhágában is lehetnék, mert hogy egyáltalán nem emlékszem arra, hogy ez így megváltozott, vagy hogy ez így néz ki. Biztos, hogy megváltozott, sőt, ám azt, hogy körülbelül 35 évet passztusztam a félvárosba, tehát minden szegletét Hát, régen, de most, ha eljutok olyan helyre, például Nagy Téttény, vagy Rákos Keresztúr, vagy, vagy nem tudom. Hát nézek, és mondhatom azt, hogy kellene mennem tanulmányodra, hogy mert én megyek el. Minden tudjak, hogy merre, hogy van, mint van. Már nem taxizik? Már nem, nem, nem, nem. nem. Már nem. Hát most már élem a nyugdíjasok nyugdíjas életét. És az milyen? Hát most egy vidéken lakva nagyon jól érzem magamot. Vidéken lakva és hol? Jászberén. Ez ráda csak arrébb van. Hogyan került Jászberénbe? Én itt nőttem fel. Aztán mikor leszálltam a honvédséktől, akkor fölkerültem Pestre, mert kezdtem el járni. Aztán megnősültem, és a ragadás megtörtént. És mennyi idő után ment vissza? Tulajdonképpen egy három-négy hónapja rendszeresen és hát a karantén óta rendszeresen előttem már hétvégeken itt voltam De ott hát önnek volt valami rezidenciája? Hát végül ja, én én olyan is meghalt és a hagyaték most a rezidencián És ott hanyan élnek? Hát egyedül én meg most itt van a barátném és ő is nyugdíjas és e, nem akar valami terpőzést kapni a fölvárosba. És milyen volt neki önnel elmenni oda, ami azért környezetét tekintve egészen más, mint Budapest? É, végül is jó érzem van. Akkor ön egyébként ott, hogy ezleberényben jön megy vele, és mutatja gyermekkor a gyermekkora világát? Hát, sőt, én most 66 hat éves koromban elmentem egy olyan két helyre is már vele, ahol nem voltam pedig itt van pár kilométerre, egyik, a Zagyva és a Parma a másik pedig egy Pusztamizse nevezetű tanyaközpont, ahol egy gyönyörű erdő van. És, és oda azért vitte az el, el, hogy, hogy mert felé fel meg akartam mutatni, mert annak idején emlékszik rá a gyerekkorában, hogyan tetszett, vagy ott mi minden történt önnel? Itt nem voltam. Ezen a két helyen például nem voltam Tehát még gyerekkoromban. Itt most akkor sem. se volt. Akkor se voltam. Figyelj, igenis is érdekelt, jó. És már hát vége lesz ennek a nyavajakorságnak, ajakorságnak akkor visszajönnek, vagy ott maradnak? Ööö, nagy valószínűséggel maradás. Egész biztos. Ha csak öö, ilyen nyugdíj melletti munka öö, nem fog kötni a fővároshoz. Béke van és nyugalom? Igen. Maradjon így. Köszönöm szépen a kívánságot. Boldog születésnapot, szörnyi level. Én nem tanultam, de végig semindultam, hozzá, hiába küldenél. még mindig és mégis sokat sírtam. Mikor még kisrác voltam én, Na jön a kisrác is. De havar megértettem Nem csak Nem a voltam A lányok Miért Látom Ma már látom én Már hogy milyen az élet Látom Ma már látom én bárkissé homályosan, Hogy milyen az élet Nem túl szép De vállalom Jó reggelt! Jó reggelt! Sökerülfutottam, de nem volt mindig szerencsém Tanulni nem szerettem, de addig nevetek engem Végül a felhőtt lettem én is voltam, de mindig más voltam Ha végül Hitler lettem én Három perccel múlott reggel fél kilenc, ez a Keifei Jancsi, minden amit azaz napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők és egyáltalán, valamint Fiala János, korhatáros 14 éven alliaknak nem, felette is akigen korlátozott mértékben három pont. Bár kissé homályosan, hogy milyen az élet, Hogy milyen az élet Nem túl szép, de vállalom látom én bár kisé homályosan, hogy milyen az élet. Látom, ma már látom én bár kisé homályosan, hogy milyen az élet. Nem túl szép, de vállalom. szemlulat reggel fél kilenc. Ne, nem, ne, Tudom régen volt, amikor még kisrác voltam. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! A tököly után sétálok, és jeletek az árbozkosárból. Igen. A buszokon rendesen használják az utasok a szájmaszkot, és tudja, kinek nincs szájmaszk? A vezetőn? A sofőrnek nincs szájmaszk. Belejt, hogy nem tudom, hogy mit fognak csinálni azzal, aki nincs szájmaszk, mert, mint kiderült, ennek a rendeletnek semmilyen szankciója nincs. Hát igen, hát ez is, ez is ilyen pából vaskaik a tökéletes Nem állt bele mellé -e senki, én ezt, ezt is értem valamilyen szinten. Mert hát, büntető hát beleért, hogy ennek ugye milyen története van, hogy először arról volt szó, hogy legyen, ne legyen, egyik nap ez volt, másik nap az volt, és talán a negyedik vagy ötödik héten kötelezővé teszik. Végre. Végre valami jó hír. 061-877-0877. Amikor én még kisrác, volt, kisrác voltam, s volt az életem, én úgy emlékezem. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm! Szeretem kérdezni, hogy a héten a bazzóluktól fog-e Igen. Igen, a héten még igen. Igen! A héten még igen. Már... Én a múltkor telefonáltam ezzel a leopémiával kapcsolatot. Én ezt értem, uram, akkor, én, akkor én, ebből én kapcsolód, a kapcsolatban csak... Én kikapcsoltam, uram, mert konkrét ügyekben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a koronavírus járvány múlt hét kedden legalább zitta hallgatói betelefonálások tükrében megszűnt létezni. Erre csak ráerősített Bazsó doktor szerdai jelenléte, de nem ő, hanem a hozzáérkező telefonok, és amikor szombaton délután a civila pályán előtt meghallgattam 4 és 5 óra között a klubrádiót, akkor tapasztalhattam, hogy oda is nagyjából ugyanannyi pihentagyó a műsorra és a hallgatókra, valamint a koronavírus járvány komolyságára való tekintettel semmilyen vonatkozásban nem részesülő és viszont kívánom hallgatók telefonáltak be, így nagy kíváncsisággal voltam arra nézvést, és viszont kívánom hogy a mai műsor hogy alakul, és ezt egészen fél-kilenc után nyolc percig sikerült önöknek nagyon jó formában tartani. A tévéműsorból még 7 perc van hátra, én őszintén remélem, hogy ez a hét perc nem lesz elég ahhoz, hogy ezt az összhatást lerontsák, bár úgy tűnik, hogy volna rá igény. Az, amikor még kisrác voltam, kis voltam, Más volt az életem, Én úgy emlékezem, Virágzott a tér, Az, amikor még kisrác voltam, Szűk utcák oldalán, Bérháza oldalán. Akkor még! Lállá láb, kicsit féltem én. Amikor én még kisrác voltam, visznek engemet, rossz arcú emberek, akkor még bámultam a felnőtteket. Hittem jó lesz majd, ha egyszer én is nagy leszek. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Nagyon jó az illés, máskor is <gül> Rendben van, nézem majd a születésnapokat, és azt sem mindig, hanem csak hozok magammal. Szerintem is nagyon jó az illés. És megértem a Paul McCartney-t, ha azt mondja, hogy jobb volt a Beatles, mint a Rolling Stones. Bár sajnos Rolling Stones-on voltam, nem ez a sajnos, az a sajnos, hogy beatles nem voltam. Paul McCartney voltam, de Paul McCartney azonos a beatles -szel. Egy pillanatra beérsz, ha már itt vagy, Christoph? Kellene a mai beszélgetésből az a rész, amikor volt a Vitézi Dávid, aki durván szerintem fel nyolc és 8 között volt, jó? Tehát az, azt a részt, ezt küldd nekem légy e mailben jó? Köszönöm szépen! Négy és fél perc van hátra a mai tévéműsorból, és utána nagyjából még egy negyed órán keresztül leszünk együtt itt a rádió bicebóca frekvenciáján, plusz az interneten Kicsit hozzám, enged, hogy menjek. Nekem is fáj. Mindig. Na, három és fél perc alatt húzzunk bele. Metro-Hungária-Omega-Illés Volt még? Így. Melyik? 061-877-0877 Metro-Hungária-Omega-Illés 061-877-0877 Ha nem telefonálnak, én kihozom az Illés győztesnek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Szialla úr! Köszönjük a mai műsor! Én is köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Viszont hallásra! Én arra kértem Önöket, Metro Hungária Omega Illés! Jó reggelt kívánok! Ha-ho! ho, -ho. ho Adam is! Adam is! Adam is. Uh -huh. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönöm szépen. Nem volt könnyezésre értelmes telefonba fogni. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt metro, jó reggelt metró. Értettem a kétszerrel, ugye nem lesz több. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Omega. Omega, köszönöm. Jó reggelt. Metro. Metro, köszönöm. Jó reggelt. Illés. Köszönöm. Jó reggelt. Illés. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, illés. Köszönöm. Jó reggelt. Viszont a lássa. Jó reggelt. Ilés. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, illés. Köszönöm szépen. Köszi. Jó reggelt. Jó reggelt ismétél. Nekem a metro volt az első, mert 66-ban a metrókoncert volt az első, amelyikben ott voltam. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hungária. Én... Hungária. Köszönöm szépen. Aki előbb kap 10 szavazatot, ő fog nyerni. Én most elköszönnék a tévénézőktől, integetni is fogok nagyjából látom, hogy mennyi. Hát itt 5 másodperc van a képben, hogy aztán integetés hangban hogyan van, azt nem tudom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk 7 óra után és 418 előtt, és most maradok a vicebusza frekvencián 87.6 és az internetezőkkel, és Egyelőre 1, 2, 3, 4, 5, 6 szavazata van az illésnek, a metrónak 3, a hungáriának és az omegának 1, 1. Nézzük meg, hogy ki jut a leghamarabb 10 szavazathoz. Jó reggelt kívánok! Illés! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, illés! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Nem lehet SMS-ben szavazni elnézést. Jó reggelt! Jó reggelt, élés! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Omega! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Lehet még szabadni? Íg, lehet, hogy ne! Illés! Köszönöm szépen! Hát akkor az Illés nyert! Ami nem jelent semmit se, de az Illés nyert itt mégis reggel. Boldog születésnapot Szörényi Levente 75, 10 volt az Illésnek, 3 a metró, nap 2 az Omegának, 1 a Hungáriának. Nincs lemezem, azt még be kell szereznem. Hungária lemezem sincs nagyon. Metro lemezem és Hungária lemezem a szó szoros értelmében van, de hogy látják itt ezt az asztalt, illetve most már nem látják, itt már lemezi nem fér el. Arra kérem önöket, hogy a szavazásokkal kapcsolatban már ne tegyenek ule, újabb voksokat, mert egy befejeződött, de ha egyébként igényt tartanak rám, akkor arra még nagyjából egy negyed órán keresztül módjuk van. Jó reggelt, kívánok! Illés! Köszönöm. Jó reggelt! Befejeződött a szavazás, csak szeretném mondani. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt nekem, akkor a metró. Oké, okay. befejeződött a szavazás, és megnézem, hogy az interneten kívül a reakciós sebesség mennyire lassul még le. Köszönöm szépen! Ne csak néz. Nézd, Azt mondom Láss mert Sorsod Csak így érted Láss mit meg kell látnod. Váss kéket 0877 Itt a bicebóca frekvenciát hallgatókat És az internetezőket egyaránt arra biztatom Hogy ne hagyják magára a műsort A műsorvezetők nyugodtan magára hagyhatják De a műsort ne Egy tucat percen keresztül Bizonyíthatják észrevételeikkel vagy életjelükkel azt, hogy igényt tartanak arra, hogy a műsor tartson 9-ig, mert egyébként a műsor miért ne fedhetné le pontosan azt az időtartományt, ami egyébként a TV műsorral azonos. Ami tehát azt jelenti, hogy véget érne 3 9 kor 061877, 0877, nem biztatom önöket többet, sőt, el is köszönök, ha hívnak, akkor állok rendelkezésre. Jó reggelt! Jó reggelt, a. Azért ez a spét már túlmutat mindenen. Önök a kejfeje acsit hallották, fiala János egy személyes agymenését, amelyet a Spirit FM és jelenleg a Spirit TV is támogat, köszönet érte. Abban a formában, ahogy most szól, én azt gondolom, hogy nagyjából május végéig fog szólni. És hogy mi lesz május vége után, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Tehát arról, milyen lesz majd utána, arról érdemes lesz majd sokkal később beszélgetni, nagyjából május 15-e után. Amennyiben... Üzenetet szeretnének hagyni távol létemben, úgy dörö tehát kisd, Fia fialajanos, a nevem, kukac@gmail.com. Ami A még hátra van 10 perc és 5 másodperc, ha hívnak jó, ha nem, én már többet nem szólalok meg, elmondom a telefonszámot 061 0877 elmondom, hogy gyönyörű idő van, és ez nagy valószínűséggel itt Budapesten ülettőre, Budapesttől keletre így is marad, Mondanám, hogy élvezzék ki, de hát ugye közben azt is mondják, hogy maradjanak otthon, hogyha a kettőt össze tudják egyeztetni, hajrá, figyelek ha valamire. Csak így értek, lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned most. Soha elne felett, ne csak nézd. nála is. A bolond. Nem fogom tagadni önöknek, hogy számomra a civil a pályán 20. helye. Vagy az, hogy volt úgy, hogy az internetes hallgatottságban a a 9. volt. És most csak ránéztem arra, hogy vajon a hallgatói szám az interneten indokolja azt, hogy ilyen csönd legyen, mármint telefonilag, és nem. Arra is gondoltam reggel, amikor bejöttem, hogy arra veszem önöket rá, mesterséges módon, hogy döntsük meg a hallgatottsági rekordot mint interneten, de aztán rájöttem arra, hogy ez nem igazságos, az vagy megdől magától, vagy biztatás útján való rekord elérés, az nem igazán nagy öröm, és hát megszektem azt, amit mondtam, de azért ezzel együtt az utolsó 8 percre szeretném nemcsak a férfiaktól megkérdezni, hogy igaz-e vagy nem igaz az, hogy a méret a lényeg? Nem szexuális értelemben. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó lenne, hogyha a műsor kilencig tartana. Oké, okay, köszönöm tép... szépen. Azt kérdeztem önöktől, hogy ha értik azt, hogy én szeretnék 19. vagy 18. lenni miközben ennek, nem fűzök hozzá kommentát, vagy szeretném, hogyha az internetes hallgatottságban megdöntenénk a lassan két hetes rekordot. Eddig a közelébe jártunk, de meghaladni nem tudtuk, hogy ezt egyébként értik-e vagy sem, és ha igen, önök is azok közé tartoznak-e, akik úgy gondolják, hogy a méret a lényeg, illetőleg azoknak a telefonjait is várom, akiknek a környezetében olyan emberek vannak, akik úgy gondolják, hogy a méret a lényeg, ők azonban erről szeretnék őt lebeszélni, mert hogy ez, vagy őket lebeszélni, mert hogy ez egyébként olyan teljesítmény kényszerrel jár együtt, amit ők rosszul viselnek egy háztartásban. Erre akár hosszabb idő is lehet, mint 7 perc, mintán azonban 7 perc múlva lesz 9 óra, első menetben ezt 7 percen átjavasolt témának vetem fel, kiderül majd, hogy a közönség érdeklődés alapján érdemese a 7 percet meghosszabbítani, vagy a 7 perc is sok lesz. 061 87 0877 és soha többet nem fogom azt mondani, hogy többet nem szólalok meg, bár annyi mindent mondok, amit aztán később cáfolok, hogy erre külön ma reggel nem érdemes felhívni az önök figyelmét. De miközben beszélek is eltelt már több mint fél perc az emberi rádió műsor és tévéműsor közben hihetetlenül látja az idő múlását, senki nem telefonált, amiben azt a következtetést vonom le, hogy önöket vagy nem érdekli a téma felvetése, vagy már nagyon későn született meg az ötlet. bírt a kész rosszabb nála is a Bolond Láj! Az küldte a földre felfogadok, így jött el közénk. a Bolond lány. Hát semmilyen érdeklődést nem váltottam ki. Jó reggelt! Jó reggelt, hogy az is lehet, hogy a zene jobb, mint a téma. Eddig nem nagyon befolyásolta az embereket ez de könnyen lehet, hogy igazol. De azért majd arra kérem 4 perccel 9 előtt, hogyha az öné lesz az utolsó telefon, hogy érdemes volt-e ezt a telefont ennek a műsornak a végén megereszteni, annak érdekében a jó szájéz maradjon mondjuk a műsorkészítőjének, vagy a többieknek a szájában, ezt önre bízom. mint hogy a többiekre bízom azt is, hogy egyébként ezt a szájézt akarják elvenni, vagy meghagyják ezt utolsónak. Négy perc múlva lesz reggel 9 óra. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, igen, a fejfejancsinak a méret, meg a kapacitás úgy tanultam, hogy befogadó képesség. Ez mind nőjön Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én azt gondolom, hogy nem a méret a lényeg hanem a minőség. De ő teljesítménykényszerben soha nem szenvedett? Nem hozta így az élet? Ö, hozta, de attól én szenvedtem. Azt én megértem. Jó reggelt kívánok! Szerintem a nőket érdekli jobban. Én ezt értem, de külön tettem, hogy nem szexuális értelemben. Ismét van, mivel, miért elvenni az utolsó szájészt. Külön elmondtam. Jó reggat! Bocs, unszé, történt. A műsorban jó, csak még jobb a zene. Tő persze únál ez kilenc óra. Most már lesz Elkéstem? nem meg benne vagyok. A zene nagyon jó volt, de az vitte az egész műsort, ahogy ráénekelt. Hát az verhetetlen volt. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, János Gábor, Frolászka. szia Gábor. Ö, nem elmondtam már neked, hogy a kejfejáncsön nincsen párja. Csak nyilván azzal, hogy megint egy kicsit a hallgatottság, megnőtt azoknak a száma is, akik kevésbé érszik. De lassan meg fogják érteni ők is. Én ez az egyben bízom egyébként csak. De ezt szerintem jól halad. Jó reggelt. A, ö, akkor milyen értelemben, ha nem fegyfolám Elmondtam. Pontosan elmondtam. Elmeséltem azt, hogy a civil a pályán a 20. volt, de lehetne a 19., a 18. -dik. A kilencedik is volt már az internetes hallgatottság, és én folyamatosan, rendben van, hogy most mondja jó, jó, de közben mégis, amikor betelefonált, ezt nem vette figyelembe. Arról nem beszélve, hogy arról hosszasan tudnék önöknek mesélni, hogy abban a foglalkozásban, abban a körben, amiben én vagyok, hány embert feszélye ez az, hogy a tévémisorát, a rádiumisorát csak és kizárva akkor csinálhatja, hogyha az megfelelő nézettséget és hallgatottságot generál, már pedig e, egy sor műfajnak nem lehet kritériuma ez a fajta szám, lásd még az Amadeus-t, ez a túl sok a hangjegy, és ennek a problématikájáról, vagy erről a jelenségről szívesen beszélgettem volna azokkal, akik egyébként ezt átélték, beleértve azt, hogy szenvedtek tőle, beleértve, hogy ez kifejezte, kifejezetten ösztönözte őket, illetve ezer emberek párjait, akik egyébként ezt támogatták, illetőleg próbálták csitítani a másik ez irányú feszültségét, ez ma reggel 8 óra, 50 és 9 óra között nem sikerült, Isten nem, sok minden más sikerült, amit egyébként egyáltalán nem terveztem. Elköszönök, Remélem, hogy a hírek nem tegnapiak lesznek. Újabb halottai vannak.